Pozdravljeni! Tudi v današnji oddaji bomo sledili zapuščini očeta psihoanalize Sigmunda Freuda. Za enkrat zapuščamo področje psihoanalize športa, ki smo mu v glavnem namenjali pozornost pretekli dve odaji in se podajamo v bolj pravoverne filozofske vode. Pozornost bomo v današnji oddaji usmerili v dva akademska teksta iz področja psihoanalize – Prvega je prispeval sam Sigmund Freud in govori o mestu psihoanalize na univerzi. Drugi, izpod peresa Slavoja Žiška, nam pokaže sodobno uporabo psihoanalitične metode. Tokrat bo v središču primera spis Sveti Pavel v univerzalnosti francoskega filozofa Alena Bodjuja. Želimo vam prijetno poslušanje. Oh, i'm sorry did i break your concentration Za misel. Za misel. V bogve katerem odmaknjenem kotu vesolja, le sketajoče razlitega v neštete sončne sisteme, je bila nekoč zvezda, na kateri so modre živali iznašle spoznavanje. Bila je to najbolj napuhla in lažniva minuta svetovne zgodovine, pa vendar le minuta. Po nekaj dihljajih narave je zvezda ugasnila in modre živali so morale umreti. Nekdo bi si lahko izmislil tako basen, pa vendarle ne bi zadovoljivo ponazoril, kako bedno, kako nejasno in površno, kako nesmotrno in poljubno se človeški intelekt izuzema iz narave. Bile so večnosti, v katerih ga ni bilo in ko ga spet ne bo več, se ne bo nič zgodilo. Kaj ti za ta intelekt ni nobenega nadaljnega poslanstva, ki bi segalo on stran človeškega življenja? Ampak človeški je in samo ta, ki ga poseduje in proizvaja, ga jemlje tako patetično, kot da bi se v njem obračali tečaji sveta. Če pa bi se lahko sporazumevali z mušico, bi zaznali, da tudi ona plava s tem patosom skozi zrak in da v sebi čuti leteči centrum tega sveta. V naravi ni ničesar tako neurednega in neznatnega, kar se ne bi s pičlim dahom onesile spoznavanja takoj napihnilo kot balon. In kot hoče vsak težak imeti svojega občudovalca, tako meni celo najponosnejši človek, filozof, da vidi oči vesolja z vseh strani teleskopsko uprte na njegovo ravnanje in mišljenje. Friedrich Nietzsche, o resnici in laži v zunajmoralnem smislu. Ukoliko ste preslišali v filmski oddaji, naj ponovimo še enkrat. Vabimo vas na predavanje dr. Jožeta Vogrinca z naslovom Kako je soap opera revolucionirala televizijo – ki se bo zgodilo na malem odru narodnega doma v torek 6. junija ob 20. uri. To bo zadnji filozofski dogodek to pomlad, zato še prav posebej vabljeni. Omenimo, da nas je v prejšnjem tednu v Mariboru presenetil obisk profesorja filozofije na pariški Sorboni, Remija Bargeja. V predavanju, ki ga je pripravil na teološki fakulteti v Mariboru, predtem pa se je mudil tudi v Ljubljani, je govoril o kulturni filozofiji Evrope, oziroma še natančneje, zastavil si je vprašanje, je eurocentrizem evropski. Remi Brage se uvršča med najvplivnejše evropske intelektualce. Kot profesor antične in srednjeveške filozofije predava na Sorboni, predava pa tudi na znameniti stolici za veroslavje in krščanski svetovni nazor kot naslednik romana Guardinija na Minhanski univerziji. Predtem je gostoval na številnih evropskih in ameriških univerzah. je številne filozofske študije, ki tematsko posegajo na vsa področja razvoja duha. Je strokovnjak za kulturno filozofijo Evrope, ki jo gradi na odličnem poznavanju krške antične kulture in srednjeveške, zahodne, islamske in judovske filozofije. Slovenskim bravcem je znan predvsem po prevedenem delu Evropa – Rimska pot, v katerem razpravlja o konstitutivnem smislu evropskosti, ki je v slovenskem prevodu izšlo leta 2003 pri Mohorjevi družbi. V predgovoru k slovenski izdaji je med drugim zapisal, kako je v tej knjigi skušal pokazati, da je bil ključ evropskega kulturnega dinamizma priznavanje drugotnosti v odnosu do kultur, ki so občutene kot viri. V veri je stara zaveza, v svetni kulturi antična Grčija. Pred kratkim je išlo njegovo delo Modrost sveta, zgodovina človeškega izkustva univerzuma. V delih, ki jih je v zadnjem času izdal, razmišlja o filozofski zgodovini zaveze in o zgodovini človeške izkušnje sveta. Vkolikor vas zanima vsebina predavanja, vas vabimo, da obiščete portal www.krtaca.si, kjer je eno izmed predavanj, ki jih je pripravil v Sloveniji, tudi posneto in dosegljevo v mp3 formatu. Am I on the air? Fuck it. so No Kot zvemo iz uvodne pripombe k nemški izdaji spisa je bil tekst ali naj se psihoanaliza poučuje na univerzi, prvič obljavljen v mađarskem prevodu v neki medicinski reviji 30. marca 1919. Freudov nemški original teksta je izgubljen, napisal pa ga je najbrž v času 5. mednarodnega psihoanalitičnega kongresa, ki je bil v jeseni 1918 v Budimpešti. Tekst je zanimiv, ker izpričuje Freudov originalni pogled na temo, ki je aktualna od samih začetkov psihoanalize. Namreč mesto psihoanalize v univerzitetnem diskurzu. Sigmund Freud. Ali naj se psihoanaliza poučuje na univerzi? Vprašanje, ali naj se psihoanaliza poučuje na univerzi, je treba obravnavati z dveh vidikov – strani psihoanalize ter strani univerze. Kar se tiče psihoanalize, bo njena vključitev v akademske učne načrte vsak analitik pozitivno ocenil. To pa ne pomeni, da je analitik na katerikoli način odvisen od univerze. Nasprotno, svoja teoretična znanja si pridobiva s študijem analitične literature in jih poglablja na znanstvenih srečanjih psihoanalitičnih izdružen z izmenjavo misli z njenimi člani. Praktične uporabe analitične tehnike se nauči delno z analizo lastne osebe, delno pa z analizo pacijentov pod kontrolo izkušenejših kolegov. Psihoanalitična organizacija dolguje svojo eksistenco ravno izključitvi iz univerzitetnega delovanja in bo nadaljevala z izpolnjevanjem izobraževalne funkcije, dokler bo izključitev trajala. Strani univerz bo pozitivni ali negativni odgovor na naše vprašanje odvisen od tega, ali so volne pripisati psihoanalizi kak pomen za izobraževanje zdravnikov in drugih znanstvenikov. Če so, nastane naslednje vprašanje, kje in v kakšni obliki je najbolje uvrstiti psihoanalizo v akademski program. Uloga psihoanalize za zdravniško in za akademsko izobraževanje nasplošno temelji, po mojem mnenju, na naslednjih dejstvih. V zadnjih desetletjih je zdravniško izobraževanje doživelo veliko upravičene kritike. Je enostransko, kolikor opozarja medicinca na študi anatomije, fizike in kemije, ne da bi ga istočasno uvajalo v pomen psihičnih faktorjev za različne življensko važne funkcije, njihove motnje in zdravljanje okljevanje, ki se kasneje izraža v enostranskih stališčih naših zdravnikov. Njegova posledica je po eni strani pomankanje zdravniškega interesa za najzanimivejše človeške probleme zdravega in bolnega, po drugi strani pa pomankanje spretnosti v občevanju s pacijenti, točka, v kateri bo vsak mazač zlahka prekašal vsakega šolanega zdravnika. V zadnjih letih je vrsta univerz poskušala to občutno vrzel zapolniti z kurzi iz medicinske psihologije. Vendar dokler je bila osebina teh kurzov določena z akademsko psihologijo in detaljnimi raziskovanji eksperimentalne psihologije, svoje naloge ni mogla izpolniti in študentom ni mogla odpreti poti k razumevanju občih človeških problemov in problemov njihovih pacijentov. Položaj medicinske psihologije pri poteku pouka medicine je zato še do danes nerazjasnjen. To je točka, kjer lahko psihoanaliza koristi izobraževanju, kajti vrsta psihoanalitičnih predavanj bi bila takoj sposobna nuditi medicincu, kar rabi. Predstavljam si, da bi se vednost psihoanalize sama uvedla skozi kurs, ki tematizira podroben odnos med some in psiho, to je odnos, ki je podlaga vsaki psihoterapiji. Po opisu različnih metod sugestije bi sledil potem opis psihoanalize kot psihološke metode, ki gre najdlje in najgloblje, obenem kot metode, ki je najbolj primerna za uvajanje študentov medicine v vednost psihologije. you play Korporacija psihoanalize bi bila v njeni uporabi kot uvod v študij psihiatrije. Naša današnja psihiatrija je izključno deskriptivnega značaja. Mladi psihiater se uči med seboj naločevati posamezne patološke motnje, uči se tudi razlikovati med ozdravljivim in neozdravljivim, splošno nevarnim in nedolžnim. V tej obliki se psihiatrija sklada z ostalo medicino samo v eni točki. Namreč, kolikor je etiologija organsko in anatomsko določljiva, ne odpira nobenega dostopa k razumevanju preglednega, dostopa, ki se lahko pričakuje le od globinske psihologije. Kolikor slišim, je psihoanaliza kot prvi poskus globinske psihologije v Ameriki že zabeležila prve uspehe v tej smeri – Mnoge medicinske fakultete na ameriškem kontinentu jemljajo zato v svoje učne načrte kurze iz psihoanalize kot uvoda v študij psihiatrije. Zdi se mi priporočljivo, da bi poučevanje psihoanalize razdelili na dva oddelka. Kot prvi korak elementarni kurs za vse študente medicine, kot drugi pa posebni kurs za bodoče psihiatre. V raziskovanju psihičnih procesov in intelektualnih funkcij se psihoanalitik poslušuje posebne metode, katere uporaba nikakor ni omejena na psihične motnje, ampak vključuješ tudi problemov na področju umetnosti, filozofije, religije in tako dalje. V tej zvezi so se psihoanalitična raziskovanja že izkazala, pripeljala do novih vidikov in prinesla važna spoznanja. Tu navajam samo teme, kot soliterarna zgodovina, mitologija, zgodovina kulture in religija. Takšni dosežki kažejo, da mora biti obči uvodni kurs v psihoanalizo dostopen ne samo študentom medicine, ampak tudi študentom drugih fakultet. Od plodnega učinka analitičnega mišljenja na te ostale znanstvene panoge bi lahko kasneje pričakovali ožje sodelovanje med medicinsko znanostjo in duhoslovno znanostjo kot pomemben korak na potek bodoči universitas literarum. Zaključujem, da ima vsaka univerza samo prednosti, če je pripravljena sprejeti psihoanalizo v svoj učni načrt. Res je, da se pouk, kot opisani, nujno odvija v dogmatični obliki in bosta eksperiment ter demonstracija prikrajšana. To, da vse, kar bi učitelji psihoanalize v tem pogledu rabili, je dostop do ambulatorija z bogatim materialom nevrotičnih pacijentov in za psihoanalitično psihiatrijo na enak način dostop v kak vnišnični oddelek za psihotike. Končno moram še zavrniti v govor, da bo študent medicine na ta način še daleč od tega, da bi se dejansko naučil psihoanalize. Kar se tiče uporabe analitične tehnike, je to seveda res. To pa tudi nikakor ni namen spoprijema. Za naš namen zadostuje, če bo o psihoanalizi kaj izvedel in se bo od nje kaj naučil. Na vse zadnje mi prav tako ne pričakujemo, da se bo mladi medicinec med študijem izobrazil v izkušenega kirurga. Bodoči kirurg vzame kot samoumevno, da si pridobi svojo specializacijo z dolgoletnim delom na kirurškem odelku neke bolnišnice. www.zofini.net Vaša bližnica dovednosti.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 tear us apart Za misel. Začetek je negacija tega, kar se z njim začenja, Schelling. Za enega najvidnejših sodobnih filozofov Alena Badjija je soočenje s psihoanalizo ključnega pomena. Zanje to nepopustljivo nasprotje morbidni obsedenosti s smrtjo, ko gonus smrti zoprstavi resnico dogodek. Meni, da moramo ustrajati na tem, kar Lacan poimenuje prostor med dvema smrtma. Da se odpremo življenju prave večnosti, moramo opustiti našo ves s tem življenjem in stopiti na področje med dvema smrtma, področje nemrtvih. To nasprotje nima ničesar skupnega z biološkim nasprotjem med življenjem in smrtjo. Specifična interpretacija krščanstva podaja smrt in ustajanje ločeno, Kristusova smrt na križu pomeni, da je Kristus postal človek, to, da je večna resnica nekaj imanentnega človekovemu življenju, dostopna vsakemu človeškemu bitju. Sporočilo tega, da je Bog moral postati človek in umreti, da bi ustal od mrtvih, je, da je večno življenje dostopno človeku kot končnemu umrljivemu bitju. Vsakega od nas se lahko dotakne milost resnice dogodka in vsak lahko vstopi v svet večnega življenja. Resnica dogodek je radikalno nov začetek, označuje nasilen traumatični vdor druge dimenzije, ki ni posredovana s področjem tuzemske končnosti in pokvarjenosti. Izogniti se moramo pa s tem morbidne mazohistične morale, ki dojema trpljenje kot odrešilno, Ta morala ostaja znotraj meja zakona, ki od nas zahteva plačilo za vstop v večno življenje in tako še ni na ravni ustreznega krščanskega pojmovanja ljubezni. Pomembno je zgolj Kristusovo ustajanje, ki naznanja, da je lahko vsako drešen, to je, da lahko sodeluje pri resnici dogodku. V tem leži sporočilo krščanstva. Pozitivnost biti, red kozmosa, ki mu vladajo njeni zakoni, ki je področje končnosti in smrtnosti. Zakon je v končni instanci drugo ime za red kozmične pravice, ki vsakemu od nas določi ustrezno mesto. Badijo na tem mestu stvar obrne na glavo. Ko univerzalno postavi pred zakon, češ božja milost je resnično univerzalna, pravi red pa nam usiljuje dožnosti na principu izključevanja. Zabadjuja se nasprotje med smrtjo in življenjem, prekriva z nasprotjem med zakonom in ljubeznijo. Podliči skušnjavi mesa za svetega Pavla ne pomeni preprosto, da se prepustime razuzdanosti tuzemskih podvigal ne upoštevaje zakon. Nasprotno, njegovo načelo pravi, da ni greha, ki bi predhodil ali bil neodvisen od zakona. dejanje prepovedi spodbudi željo po njeni kršitvi, Fiksira našo željo na ta prepovedani objekt. Na to se navezuje v sklop Pavlovih vprašanj, ki se da strniti v ali naj počnem zlo, da bi iz tega prišlo dobro. Ali to dejstvo naredi Boga za perverzneža, ki pa naš padec, tako da nas lahko samo on potem odreši skozi svoje žrtvovanje. Naj ustrajamo v grehu, da se pomnoži milost. Zgolj skozi udajanje grehu Bogu omogočimo, da odigra vlogo od rešenika. Zofijini ljubimci za nežno penetracijo z glavo. Srednji rezultat posega zakona je v tem, da razcepi subjekt in upelje morbidno pomešanost življenja in smrti. Med poslušnostjo zakonu in željo po njegovi kršitvi, ki jo ustvari sama zakonska prepoved. Problem je zdaj ta, kako se rešiti iz začaranega kroga zakona in želje, prepovedi in njene kršitve, znotraj katerega lahko izrazim svoje življenske strasti le pod krinko njihovega nasprotja, morbidnega gona smrti. Badjus poznal v tem Hegelovo poanto, da je zlo zgolj v pogledu, ki nekaj dojema kot zlo, Sam zakon odpira vrata grehu in hkrati najde perverzno in morbidno zadovoljitev v tem, da se zato čutimo krive. Rezultat vladavine zakona je tako dobro znan paradoks nadjaza, uživam lahko le, če se zato čutim krivega, kar pomeni, da lahko v samorefleksivnem obratu uživam v občutku krivde, užitek najdem v kaznovanju samega sebe zaradi grešnih misli. To prepletenost življenja in smrti, v kateri mrtva črka zakona pervertira moje uživanje življenja samega, ki ga spreminja v fascinacijo s smrtjo, ta univerzum, v katerem asket, ki se biča v imenu zakona, uživa intenzivneje od tistega, ki nedolžno išče užitka v zemelskih nasladah, to in ne zgolj prepoveda negrešne želje, ki delujejo proti zakonu, Pavel označi kot pot mesa v nasprotju s potjo duha. Tu je Pavel blizu ničeju, čigar problem je bil tudi v tem, kako se rešiti iz kroga samoponiževalnega morbidnega zanikanja življenja. Če ni Boga je vse dovoljeno, se v Pavlu parafrazira, prav zato, ker je Bog ljubezni, je vse dovoljeno krščanskemu verniku krščanskemu verniku dejstvo, da nekaterih stvari ne počne, ne temelji na prepovedi, temveč na pozitivni in afirmativni drži ljubezni, ki naredi za nesmiselno opravljanje dejan, ki pričajo o tem, da nisem svoboden in da mi še vedno vlada zunanja sila. Vsem je dovoljeno, vendar ni vse koristno. Nič mi ni prepovedano, to da jaz se ne bom dal ničemer podvreči. Da bi postal Kristjan, moramo odmreti zakonu, izkusiti moram simbolno smrt, ki zahteva ukinitev velikega drugega, simbolnega zakona, ki je dotlej obvladoval naše življenja. Mar ni prav povezava simbolnega zakona in želje področje psihoanalize. Lakanov spis Kant s Sadom postavlja sadovski univerzum morbidne perverzije neposredno kot resnico najradikalnejšega zagovarjanja moralne teže simbolnega zakona v človeški zgodovini. Navajamo. Ali je zakon reč? Nikakor. Vendar pa vem za reč le preko zakona. Dejansko bi mi ne padlo na pamet, da bi si želel, če mi zakon ne bi rekel, ne želi je. To, da reč ob tej priliki v meni proizvede vse mogoče želje in zavisti zaradi prepovedi, kajti brez zakona je reč mrtva. Jaz pa sem bil nekoč živ, brez zakona. Ako je nastopila zapoved, se je reč razplamtela, na novo napočila, jaz pa sem padel v smrt. In zame je zapoved, ki bi morala voditi k življenju, vodila k smrti, Vsaj je reč tako dobila priložnost, da me je skozi zapoved zapeljala in mi skoznjo vzbudila željo smrti. Zamenjajmo reč z grehom, pa dobimo govor svetega Pavla o razmerju med zakonom in grehom. Konec navedka. Kolakan formulira svojo maksimo psihoanalitične etike. Ne popusti glede svoje želje, želja, ki je tu na delu ni več transgresivna želja, ki jo ustvarja zakon prepovedi in je tako vključena v morbidno dialektiko z zakonom, prej je sama zvestoba naši želi dvignje na naraven etične dožnosti. Tako da je v končni instanci maksima le drugi način, kako reči, opravi svojo dožnost. Zofini. Ljubim ti. it easy, my brother Charlie, take it easy, meu irmão de coco que my brother Charlie, tem hey, que meu irmão de cor, pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher, Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida, tem hey, que irise Charlie. Tenkirijo, ma igra da xavi, tenkirijo, meu irmão de cor. Tenkirijo, ma igra da xavi, tenkirijo, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem Maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios E dignidade de me libertar Por isso, sem preconceito, eu canto Eu canto a fantasia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé Eu canto a paz, eu canto a sugestão Eu canto na madrugada A ver kirisma e Pois eu canto até a minha amada esperada desejada adorada take it in my brother side me te meu munico take it in meu it in my it my o céu é azul Olha como é feito mais Olha que sol bonito mais voyisa mais free Tenha calma meu amigo Tu se je treba vrniti k znanemu nasprotju med sokratskim spominjanjem in krščanskim ponavljanjem. Sokratsko načelo spominjanja pravi, da resnica že ždi globoko v meni, da bi jo odkril, moram le globoko pogledati v svojo dušo, da bi spoznal sebe. V nasprotju s tem pa je krščanska resnica resnica razodetja. Resnica ni inherentna, ni ponovno odkritje tega, kar je že v meni, Temveč dogodek, nekaj, kar mi je nasilno naloženo iz zunanjosti skozi traumatično soočenje, ki razruši same temelje moje biti. V nasprotju zavajajočim prvim vtisom psihoanaliza ni pot spominjanja. Njen ključni moment, moment prekoračitve fantazme, Prej označuje subjektovo simbolno ponovno rojstvo, skok skozi ničelno točko gona smrti v novo simbolno konfiguracijo njegove biti. Za Lakana je tako bog ne samo mrtel, ampak je vedno tudi že bil. Po Freudu ne moremo neposredno verjeti v resnico dogodek, saj vsak tak dogodek v končni instanci ostane Vides, ki zamegljuje predhodno praznino, ki je drugo ime za gon smrti. Lakanto označi za področje med dvema smrtma. To je področje, na katerem se po padcu znajde Oidip, ko je njegova simbolna usoda zapolnjena, je pravo področje stran zakona. Tu imamo opraviti, kot tudi v primeru, pojeve zgodbe o samohipnotiziranem gospodu Valdemarju s področjem med dvema smrtma. Med simbolno in realno smrtjo, ultimativni objekt groze je nenaden pojav tega življenja on stran smrti, ki ga Lakan poznaje formulira kot lamelo, kot nemrtvi, neuničljiv objekt življenja, ki mu je vzeta upora v simbolnem redu. Lakanova poanta je v tem, če v celoti izrabimo potenciale, ki nam jih omogoča naša eksistenca kot biti jezika, se slejko preiznajdemo v grozljivem umestnem področju. Ta nedeljiv ostanek, košček realnega, je tisto, kar lakan imenuje presežni užitek, presežek užitka, nič več užitka. OJDB je presežno človeški, izživel se je do britkega konca in uresničil najtemeljnejše možnosti, zato nekako ni več človeški, ne omejuje ga noben zakon ali premislek. Tega ostanka se lotimo na dva načina. Humanizem ga ne priznava, se izogiba soočenju z njim, Prikriva ga z idealizacijami, skriva ga za plemenitimi podobami človeštva, na drugi strani pa neusmiljena kapitalistična ekonomija ta presežek, ostanek izrablja, manipulira z njim, da bi svojo produktivno mašinerijo ohranila v neprestanem gibanju, kot pravimo, ni želje, ni izprijenosti, ki bi bila dovoljni skotna, da je kapitalistično dobičkarstvo ne bi izrabljalo. Na tej točki se oidib znajde med najnižjim in najvišjim, med izmečkom in svetim. Potem takem sem nekaj šele zdaj, ko nisem nič. Nekaj postanemo šele, ko gremo skozi ničelno točko, ko so nam oduzete patološke lastnosti, ki podpirajo našo identiteto in smo tako zvedeni na nič. Zbor izreče Opansko, da je največja milost, ki jo lahko dosežejo smrtna človeška bitja, da se sploh ne rodijo. Mar niso potem takem abortirani otroci v nekem smislu tisti, ki jim je uspelo, da se niso rodili. Luther imenuje človeka za izloček, za Marksa je pojav delavskega razreda sovisen z dejstvom, da je delavec prisiljen prodajati samo substanco svoje biti kot blago na trgu. Kant je imel na nek način prav, samo idejo univerzuma, idejo o vsem realnosti, o totaliteti, ki obstaja na sebi, moramo zavrniti kot paralogizem, kot tisto, kar se kaže kot epistemološka omejenost naše sposobnosti za dojemanje realnosti. Je pozitivni ontološki pogoj realnosti same. Na vrzel, odprtino, praznino, ki predhode gesti subjektivizacije, lahko po Lakanu še vedno imenujemo subjekt. Samo subjektovo prizadevanje za zapolnitvijo vrzeli za nazaj vzdržuje in vzpostavlja to vrzel. Gon smrti je tako nasprotje vsakemu vzpostavljanju resnice in ni na pozitivni red biti, dejstvo, da sublimacija predpostavlja gon smrti, pomeni da je takrat, ko smo entuzijastično presunjeni zaradi sublimnega objekta, ta objekt maska smrti, tančica, ki prekriva prvobitno ontološko praznino, volja do tega sublimnega objekta dejansko pomeni voljo do niča. blind you with its own special light. War and hatred would vanish Thought, not fate, would be taught at school Love would flow all around Because the human race would know what's wrong and that which is right Lekanovo pojmovanje dejanja kot realnega je pa vsemu nasprotju z badjujevim. Zanje dejanje negativna kategorija. Lekanovski kon smrti je neke vrste izginjajoči posrednik med bitjo in dogodkom, gesta, ki je konstitutivna za subjekt, zastrta je v biti in zvestobi dogodku. Ta razlika ima praktične posledice v ocenjevanju konkretnih političnih dogodkov. Razkroj vzhodnoevropskega socializma za bodjoja ni bil resnica dogodek. V je hkrati med ljudmi, disidentsko vrenje se ni uspelo preoblikovati v gibanje slednikov, temveč se je kmalo razkrojilo, tako da smo danes priča bodi vrnitvi k vulgarnemu parlamentarnemu kapitalizmu ali za vzemanju za rasistični etnični fundamentalizem. Polakanu je v razliki med dejanjem kot negativno gesto reči ne in njegovim pozitivnim učinkom. Potem je proces razkroje vsekakor proizvedal prvo dejanje pod krinko entuzijastičnega množičnega gibanja, ki je reklo ne komunističnemu režimu. Lakan svoj trud usmeri na tistamejna področja, pri katerih se subjekt znajde soočen z gonom smrti v najčistejši obliki, ki predhodi njegovemu obratu v sublimacijo. Vsi liki, ki izžarevajo maksimo man kot nič, se znajdejo v praznini, ki je prekoračitev meje človeškosti in vstopajo na področje, ki so jih Grki pravili, nečloveška norost. Badjutu plača ceno privrženosti resnici in dobremu, zaradi česar ostane zune njegovega dosega področje onkraj dobrega, na katerem se bitje sreča z gonom smrti kot skrajno mejo človekovega izkustva in zato plača tako, da gre skozi radikalno subjektivno destitucijo, da je zveden na ekskrementalni ostanek. Klasična ontologija se osredotoča na triado resnično, lepo in dobro. Lakan jih privede do meje in jih prepozna, dobro kot diabolično zlo, lepo je maska grdega in da je resnično maska praznine, okoli katere se prepleta vsaka simbolna zgradba. Obstaja področje on dobrega, ki ni le patološka podlost, temveč konstitutivno ozadje dobrega samega. Če obstaja etično-politični nauk psihoanalize, ga najdemo v pogledu, kako najhujše katastrofe našega stoletja niso rezultat podleganja morbidni privlačnosti tega on stran, temveč našega prizadevanja, da bi se izognili soočenju z njim in da bi uvedli neposredno vladavine dobrote in ali resnice. Za poznega lakana ljubezen ni več le narcistični zaslon, ki zamegli resnico želje, temveč način, kako udomačiti traumatični gon in se spraviti z njim. Med autentično resnico dogodkom in njenim videzom zagotovo obstaja razlika, ki leži v dejstvu, da je v resnici dogodku praznina gona smrti vrzel, ki za trenutek zaustavi red biti. Nesmrtnost, o kateri govori Lacan, lahko vznikne le znotraj horizonta človekove končnosti, kot formacija, ki nadomešča in zapolnjuje ontološko praznino, luknjo v tkivo realnosti, ki ga odpira dejstvo, da realnost konstituira prav končni subjekt. Na brambadijuja bi morali ustrajati na tem, da se dejanje zdi zgolj končnemu bitju kot traumatični utor realnega, kot nekaj česar ni mogoče neposredno imenovati in prav samo dejstvo, da je človek razcepljen med smrtnostjo in zmožnostjo, da sodeluje pri večnosti resnice dogodka, priča o dejstvu, da imamo opraviti s končnim bitjem. Badju pa vzdignelik gospodarja, ki je tisti, ki imenuje dogodek, da proizvede novi označevalec gospodar, spremeni simbolno polje skozi naslavljanje na nov dogodek. Lakan na drugi strani se postavi na stran histerika, ki gospodarjevo imenovanje dogodka postavi pod vprašaj, zakaj je prav to ime ime dogodka. Perverzni akter univerzitetnega diskurza zanika, da bi dogodek dajanja sploh obstajal, prizadeva si prešiti polje posledec tako, da jih odpravi brez kakršne koli reference na dogodek. Kot antipod temu badju poda mistika, ki se izogne tej pasti, Lakan v odgovor diskurs analitika. Držati se moremo Lakanove teze, da ima resnica strukturo fikcije, Resnica je obsojena na to, da ostaja fikcija, natančno kolikor se nepojmenljivo realno izogiba njenemu prijemu. S tem sklepamo današnjo odajo – V prihodnji oddaji, ki bo kot vedno na sporedu ob tedno osorej, lahko pričakujete kakšno beseda o včerajšnjem predavanju, ki smo ga v sklopu projekta Filozofski dueti pripravili na temo filozofije umetnosti. Že vnaprej vabljeni predradijske radijske sprejemnike.